Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. jag heter Daniela Markvart. Det är många möten man går iväg på, många spännande människor man kommer i kontakt med. Jag är en och annan väldigt inflytelserik person som man får träffa i det här jobbet. Men historiska möten hör ändå till undantagen, det säger sig ju självt. Men i tisdags var jag faktiskt på ett sånt. Eh, varmt välkomna till eh, sidan idag. Vi har ett möte västerut och så blir inget mindre än historiskt. Kan vi prata lite högre bara? Oh, en högre. Oh. ett möte som kommer bli historiskt. Inget mindre än historiskt beskrevs det när Sida i veckan inte bara presenterade nya planer för biståndet till Somalia utan hade bjudit in somalier i den svenska förskingringen för att säga hur de tycker att biståndet bäst kan komma till sin rätt. Alltså, tanken idag är ju att vi ska presentera hur vi har tolkat de där. Och sen är tanken att ni ska få kommentera hur vi har tolkat dem. Och sen komma med lite funderingar kring de här stora frågorna som vi har lagt på bordet. Vad är utvecklingsutmaningarna? Vilka är förändringsaktörerna? Och svensk somaliska diasporan? Hur kan vi använda den på bästa sätt? Det dröjde inte länge för en rummet surrade av de gedigna K-orden. Kompetensutveckling, kunskapsöverföring, komparativa fördelar. Och naturligtvis också de förtroendehöjande effektivitetsbegreppen på ren svenska transparency, accountability och det oundgängliga lilla win-win. Men inget möte är väl komplett eller korrekt utan demokrati, jämställdhet och fokus på kvinnor och barn. Men hallå invänder en kvinna i församlingen, män kan faktiskt också få könsjukdomar. Efter en och en halv timme var tiden ute för detta historiska möte där de berörda själva för första gången fick vara med och ha synpunkter på vilken hjälp deras landsmän kan behöva. Ska vi nu låta er klockan en över halv fyra er lite åt de här papperna, frågorna på papperna och gärna skriva ner svar i er som inte kommit fram hittills i skolan. och era e mail och kontakta det planerade grupparbetet hans visserligen inte riktigt med, men mötesdeltagarna, somalier från hela Sverige, skingrades ändå med förhoppningar om ett bättre och effektivare bistånd till Somalia. Ja, vad är egentligen historiskt? Och vad är historiskt för Somalia? Välkomna till konflikt. Är en ny era på gång för Somalia? Landet som tycktes för evigt dömt till kaos och katastrof andas nytt hopp efter höstens presidentval. Men vilka ger de stora utmaningarna och hur ska omvärlden undvika att göra om gamla misstag? Hör svensk somalier i Mogadishu och Stockholm om utsikterna för verklig fred och försoning och vägen dit som ännu är långt kantad av höga hinder. Det är många och täta band som förenar Sverige och Somalia. Inte minst genom de omkring 40 000 invånare här som har sitt ursprung i Somalia. Och dessa band blir både fler och tätare. Efter att i flera år har levt i ovisshet och separerade från varandra blev det för snart ett år sedan möjligt för somaliska flyktingar som fått skydd här undan kriget att återförenas med sina närmaste anhöriga som blivit kvar i Somalia eller flyktingläger i regionen. Och Migrationsverket räknar med att ytterligare uppemot 30 000 somalier kommer hit under detta och nästa år. På konflikt följer vi ett par av dessa splittrade familjer. Vi har träffat dem i flyktingläger i Kenya och här i Sverige. Och vi kommer att skildra deras väg till återförening och en ny gemensam tillvaro i Sverige. I slutet av dagens program ska ni få höra hur det går för Hassan och för hans fru och barn som vi mötte i somras på svenska ambassaden i Nairobi där de ansökte om att få komma till sin pappa och make i Sverige. Men de tätare banden handlar också om en rörelse i den andra riktningen och ett allt intensivare utbyte mellan våra länder nu när det börjar skönjas ett nytt hopp för fred och stabilitet i Somalia. Somalia har ju under många år toppat alla eländeslistor, listor. Högsta barnadödligheten, mesta korruptionen, världens fattigaste och farligaste land. Somalia var själva sinnebilden för begreppet failed state. Inte sedan diktatorn Syed Barre störtades 1991 har landet haft en fungerande centralmakt och ingenting har kunnat få slut på de inbördeskrig som härjat landet sedan dess. Men kanske håller läget i Somalia nu på att förändras till det bättre. Terroristgerillan Al-Shabaab har successivt pressats tillbaka från flera viktiga fästen, Och för första gången på flera årtionden har en vald president kommit till makten i Somalia. Det här har också fått många exilsomalier att för första gången på många år överväga att resa hem för att vara med och bygga upp landet it's a historic day for Somalia and this one will go in the history books. Change has come to Somalia. Let's work together and rebuild Somalia from the two decades of ruins. My major task will be reviving the collapsed institutions. Somalia håller på att förändras. Låt oss nu bygga upp landet tillsammans efter mer än 20 års förstörelse. sa Somalias nya president, Hassan Sheikh Mohammed. Dagen då han valdes i september. Och vi ska strax tala om allt som faktiskt är på väg att bli bättre i landet. Men en av många saker som fortfarande skulle kunna fungera mer perfekt i landets telefonnät. Hallå, detta var Kajsa Boglin från Sveriges Radio igen. Ja, hej. Jag är på väg hem nu. Jag får tag på sveriges somaliska politiken, Abduba Bugassus Kalif på en susig telefonledning efter många försök. Vår kommunikation har också komplicerats av att Abdibaha Bugas en Kalif helst inte svarar om någon ringer från hemligt nummer. Ja, men problemet är när du ringer mig. Den här telefonen som du ringer från är hemligt. och du kan inte få alla hemliga. hemlighet. Alltså vad du ringer mig hela tiden. Som högt uppsatt politiker är Abu Wahab Uqaz Hussein hela tiden utsatt för hot från islamist-gerillan Al-Shabaab. Och eftersom Sveriges radiostelefoner precis som grillans, visar hemligt nummer har han varit skeptisk till att svara när jag har ringt. Det har gått ett drygt år sedan han bytte jobbet som socialdemokratisk kommunpolitiker i Malmö mot rollen som vice premiärminister i den somaliska övergångsregeringen. Efter valet i höstas är han vanlig parlamentariker. Och han tycker att det har hänt mycket i Somalia under det dryga år som har gått sedan han flyttade tillbaka efter 20 års exil i Sverige. När jag kom in i Mogadishu, det var bara alls som de hade makt. Allt som jag kände innan jag lämnade i Mogadishu har förstått. Efter ett år hade vi kämpat mycket. Då länderna har kommit tillbaka och folk hade hopp om. När han återvände till Mogadishu förra sommaren höll Al-Shabaab fortfarande stora delar av landet i sitt grepp. Idag har grillan erkänt sig militärt besegrad i huvudstaden och i flera andra viktiga städer. Men därmed har gruppen delvis bytt strategi. Idag krigar man istället genom mord på nyckelpersoner som politiker och organisationsföreträdare. Man använder sig av självmordsbombare och man utför ofta attentat. Något som Abdul Wahab och Kalif flera gånger blivit vittne till. Jag från början, jag var mycket rädd och kunde inte somgångarna till exempel 6 oktober komma till en som till som hade Att Attentaten och morden blir något normalt som man tvingas vänja sig vid, säger Abdul Wahab och Kalif. Lugn och ro är nu vad den politiska processen behöver. Somalisk politik är mycket olik svensk, förklarar han. Hittills har den varit helt klanbaserad. Inte förrän nu håller man på att bilda politiska partier. För mig började nu en grupp och vi är nästan... Abdullah Bugasusen Kalif håller på att bygga upp ett parti tillsammans med kollegor. Men det kommer att dröja flera år innan vi ser någon partipolitik jämförbar med den svenska, tror han. I det somaliska parlamentet sitter idag exilsomalier från hela världen. Trots skillnaderna i ländernas politiska system tycker Abdua Habugas en Kalif att han har stor nytta av erfarenheten som kommunpolitiker i Malmö. Men det finns också en misstänksamhet mot återvändarna från de somalier som hela tiden varit kvar i landet. De som har varit i Somalia i 20 år säger nej, vi vill inte att de ska komma tillbaka. Och de tror att vi tar deras håll över om det finns de som tycker att vi återvändare har fått för mycket makt– –och att vi inte har här att göra nu, säger Abdi Wahabugas Hussein Kalif. Men det är orättvist. Många exilsomalier har gjort massor för landet från exilen– –exempelvis skickat pengar och medicin. De som vågar återvända nu har också massor av kompetens med sig– –som behövs när Somalia ska byggas upp igen– Sayyid Abdi Behob uka Hussein Kalif. Jag ringer upp en annan svensk-somalisk återvändare, Wilo Abdulle, före detta stadsdelspolitiker och fältassistent i Göteborgsförorterna förorterna Bergsjön och Kortedala, nu grundare av en fredsorganisation i Somalia. Hon anser att det betyder mycket att folk vågar resa tillbaka nu och att också internationella organisationer vågar flytta sina kontor till Mogadishu. Det som jag ser och märker är att internationella frivilliga organisationer de flyttar in till Ulla-Byrs och jobbar med... Wille och Abdulle tror att en av de viktigaste sakerna just nu är att bygga upp förtroendet mellan människorna i landet som under så många år slitit sönder av krig och klankonflikter. Vad är det vi gör allihopa? Vi är fred och lugnare stans. Och att man umgås med människor som man inte känner. Idén med Wille och Abdulles organisation 114 är att upprätta kontaktytor mellan människor och stärka gemenskapen genom frivilligarbetande ungdomar. De arrangerar fotbollssättning, de stöder området, de går till marknaden och hjälper människor som behöver bära saker. Genom att göra enkla saker som att ordna fotbollsmatcher i kvarteret eller bara vara medmänniskor och hjälpa till att bära tunga saker till och från marknader vill organisationen 114 ge ungdomar en positiv uppgift och skapa närhet mellan människor. Wille Abdulle tror att folkrörelser skulle kunna spela en viktig roll i återuppbyggnadsarbetet. Men det är någonting helt nytt i Somalia. Man samlas kring samma frågor eller samma intresse. Den traditionen finns inte bland folk i Somalia. Men nu har de börjat genom ungdomarna som har organiserats. När det gäller den politiska utvecklingen har Wille Abdulle stort förtroende för landets nya regering. Men hon menar också att månaderna går och att den snart måste presentera en konkret politik. Annars falnar kanske det nytända hoppet om förändring. Hon tänker vara kvar i Mogadishu i minst några år till därför att hon känner att hon behövs här nu. Men det finns saker som hon längtar efter i Sverige. Lugnet och eh, fri rörelse att jag kan föra mig flytt. Från Bergsjön till Aschen, från Aschen till Hyslinge. den fria rörigheten saknar jag mest. Och eh, tilliten mellan människorna att man kan sitta ett kaffe och prata med folk. Eller, ja, det är det som jag saknar. Det var Vila Abdulle och det hon saknar mest från Sverige är möjligheten att röra sig fritt och så tilliten mellan människor. Vila Abdulle som är en av de exilsomalier som nu återvänt till sitt hemland för att vara med och bygga upp det. Reporter var Kajsa Boglind. Jag kan också tipsa om en intervju med Somalias nyvalde president Hassan Sheikh Mohammed som vår afrikakorrespondent Maria Sjökvist gjorde i september efter att han hade valts. En länk till den hittar ni på konflikts hemsida under svenskradio.se. Med oss i konflikt idag för att prata om utvecklingen i Somalia är Sara Bergadle som kom till Sverige som flykting för 20 år sedan, grundade och driver Tensta Kvinnojour, har startat ett kvinnohus i Mogadishu och egenföretagare egen företagare här. Abdirahim Hassan studerar statsvetenskap vid Stockholms universitet och var senast i Mogadishu i somras för att bland annat starta en politisk ungdomsrörelse. Och Marika Falén, tidigare ambassadör för Afrikas horn, som har varit nära involverad i den somaliska fredsprocessen under många år och flera gånger också hört här i konflikt. Välkomna. Sara, vi hör här om en skör förhoppning. Delar du bilden av Somalia på väg mot en positiv utveckling? Ja, jag tror att vi fick lite ljus just nu efter 21 år eller 22 år sedan att vi haft inbördeskrig och elande. Just nu har alla somalier har stor hopp att vi måste gå vidare. Somalia har ju kommit att bli sinnebilden för en misslyckad stat. Vad är det som ger hopp om en annan, en positiv utveckling den här gången av Hassan? Eh, jo, dels för att eh, den här gången har eh, regeringen och staten fått en, eh, en kontroll och ett fäste i huvudstaden som har, som har verkligen behövts jättelänge. Och åt, eh, att Al-Schwab att vände sig tillbaka från eh, huvudstaden i augusti gjorde så, att, eh, gjorde så att det finns hopp för att eh, det finns nu en stat och en regering som kan börja eh, börja fungera och, eh, och medverka i samhället. Mm. Somalias nya ledning och inte minst presidenten Mohammed har ju lovordats runt om i världen- för att han står fri från klanintressen och gamla motsättningar. Vem är han och vad har han egentligen åstadkommit så här långt, Marika Fallén? Ja, han, han kommer från ett, alltså ett somaliskt akademiskt värld kan man säga. Han har startat en högskola i Mogadishu. Han har en universitetsutbildning från Indien- men han har hela tiden stannat kvar i, i Somalia och också engagerat sig i civilsamhällets arbete för att återuppbygga Somalia. Så att han är för Somalier en alternativ röst till tidigare politiker som har haft en bakgrund i antingen eh, krigsherrar eller också inom den islamska rörelsen. Men saknat kanske den utbildningsbakgrund och det engagemang som, som nuvarande presidenten har. Mm. Sara Bagadle, vad, vad känner du för, eller känner du någon tilltro till den nya presidenten? Jo, det, det var tur att vi har sju eller åtta somalska tv-direkt på somalska i Sverige som vi inte haft över många, många år. Så man är med och vet vad som händer nu, och presidenten har tal ganska ofta, och då det känns skönt och man märker att, att väldigt intressant att lyssna vad han säger det. Och det första sa han, vi ska jobba säkerhet. Första andra säkerhet, tredje säkerhet sa han. Och det är viktigt just mm. nu i Somalia. Mm. Säkerheten är det återkommande och grundläggande temat. Det talas om att Al-Shabaab har drivits ut ur Mogadishu men samtidigt fortsätter våldet att härja. Senast igår var det en bilbomb som sprängdes i Mogadishu. Vad märker man av det här, eh, Abdurahim, Du var ju i Mogadishu i somras. Eh, känns det säkert nu, eller hur är det egentligen? Det är relativt säkert eh, om, man, om, man, om man kollar utifrån det. Men, eh, men det området jag bodde i, eh, det finns fortfarande delar av huvudstaden som fortfarande har en eh, väldigt hög militär närvaro av eh, regeringssoldater. och, och eh, Al-Shaba brukar utföra attentat på kvällarna. Eh, och de kommer ut och gör, gör sådana här ambush-attacker mot eh, regerings, regeringssoldater. Och så. så det är lite halvt säkert. Men det området jag bodde i eh, som ligger lite grann utkanten av Mogadishu, där, var, där, var, där sålde man inte cigaretter eh, exempelvis. Dels för att man var rädd för att, att, att Al-Shabaab kanske kommer och hotar, hotar butiksägarna. Mm. Så att de har fortfarande ett inflytande? De har lite, lite grann, men den har försvagats. Den har försvagats väldigt drastiskt. Men, eh, men de, har ett, de har ett litet inflytande som, eh, som, som, som man kan känna av. Kvällarna kan det ske, som, som jag sa, eh, skottlossningar. Och det är många företrädare som politiska företrädare som blir mördade av eh, Al-Shabaab och så. Mm. Och journalister också som, som inte vågar uttrycka sig. Somalia har väldigt hög eh, journalistisk. Eh, att bemördade journalister eh, tror ungefär: i genomsnitt så är det två journalister som dör varje månad av utav, utav, eh, antingen Al-Shabaab eller eh, från regeringens så mm. ja, Marika Fallen, vad, vad vet man om Al-Shabaabs ställning i Somalia idag? Vil vilket hot utgör de? Militärt har de ju försvagats och ekonomiskt har de inte tillgång till samma resurser som tidigare. De har ju förlorat strategiska, kontroll av strategiska platser som centrala hamnstäder till exempel som har genererat stora inkomster och också tappat stöd utifrån. Men det gäller ju nu som de sa att för regeringen att utforma en konkret politik som stärker det här förtroendet som de nya Tillträdande personerna har i sig. Det måste till en, en, ett innehåll i vad är Somalia på väg någonstans. Och det är det förtroendet som tror jag skapar en, en säkerhet som är nog så viktig som att bekämpa Al-Shabaab militärt. Och vad är det då konkret man, man efterlyser? Än så länge har det varit många fina ord, men, men vad är det av konkret handling som behövs för att det ska bli en förändring? Ja, förväntningarna på den här nya regeringen och parlamentet det är ju att göra skillnad för människor som har levt kvar i Somalia och för flyktingar så att de kan återvända. Och den största förväntningen är väl just säkerhet säkerheten andra att man ska få förutsättningar för att återgå till normal tillvaro. Jag tror att förväntningarna... Måste också inrikta sig på att det här nytillträdande ledarskapet förmår skapa en tilltro i hela Somalia. Och det räcker inte att man kontrollerar huvudstaden och andra utspridda delar av landet utan man måste få en tilltro i hela landet. Och här är det så att Al-Shabaab fortfarande kontrollerar stora delar av landsbygden framförallt. Och det är, återigen så är det den här förtroendeskapande politiken som är nog så viktigt. Och det nämndes här att, att äh, presidenten står över klanpolitiken. Men klanpolitiken är samtidigt en realitet idag i, i Somalia. Även om man är på väg kanske mot en nyordning. Söra Bargadle, efter 20 år av interna strider och motsättningar. Hur bygger man förtroende? Det är inte lätt att bygga imorgon eller nästa dag. Det måste ta lång tid men förtroende, alla som Somalier måste vara eniga och tänka nu, nu ska vi avsluta allt vad som har hänt. Vi ska glömma, vi måste bygga i landet samtidigt man ska funktiona med folk eh, och... Men försoning eniga. låter enkelt men det måste, hur gör man efter så lång tid efter så mycket våld och så mycket jo det, det är precis men jag tycker somalier är, behöver Funktioningen, –att vi har haft inbördeskrig, eh, Många folk har flytt från hemma. Eh, hus, våran hus, kanske någon annan som har ägt i många år. Men man ska försöka att samla folk, eh, äldre, kvinnor– ungdomar. Eh, man ska börja jantfätta allt som har hänt genom utbildning, genom att träffa folk. Berätta allt vad som har hänt. Vad har vi funnit? Ingenting. Landet har försvunnit. Folk har flugit hemifrån. Många har dött. Men så här har vi haft i 21 år. Men nu, vi måste börja i Men man måste säga nästan ofta. Att folk ska komma närmare och glömma allt vad som har hänt. Men det är inte lätt. Och folk, många somalier utspridda över hela världen. Ni är exempel på det. Eh, vad va kan den somaliska diasporan bidra med- när det gäller det arbetet för försoning och skapa förtroende? Jag tror somalierna, eh, vi, har, vi lever nästan i hela världen- eh, då vi har, eh, om man tänker, jag bor ju i Sverige och där känner jag som hemma. Då kan jag få vilken hjälp som helst härifrån. Det kan vara svenska systrar, att man har nått utbildning, att man kan åka i Somalia, precis som vi har gjort. Bilda ett, föreningen och hjälpa eh, kvinnor som har inte kunskap, som kan inte skriva och läsa eh, 30 år. Analfabeta. Somali-diaspora, vi kan göra ganska mycket var och en om man satsar den landet som man bor till gamla landet. Abdullahim Hassan, vad, vad säger du? Vad, vad är det viktigaste som diasporan kan bidra med för att utveckla Somalia? Det är dels att, att, att regeringen nu, den här nya regeringen, börjar, börjar koppla ihop och, och kommer i kontakt med Somali. många somalier. För några dagar sen så träffade jag eh, Somalier i Rinkeby där de berättade att de önskade att de kunde betala skatt varje månad. De önskade att de kunde få göra värnplikten för land. De önskade att de kunde åka ner dit och städa eh, golv. Jag menar, städa det som har skett ut, alltså städa det som har ruinerna och allt det där. Som, som Sara sa att gå dit och utbilda folk som är analfabeta och skapa jobb. Det viktigaste av allt är att regeringen där nere skapar jobb. Somalia sitter på jättemycket naturresurser. Det går att, det går att skapa jobb. Det gäller bara att, att de tar tag i det och vi måste bli mer självförsörjande. Eh, mycket av det som kommer i landet är eh, import eh, och eh, istället borde vi ha ett land som eh, så, jag menar, export. Det kommer mycket, mycket från utomlands och det finns jättemycket grejer, råvaror i Somalia. Det behövs bara att regeringen tar tag i det och skapar jobb helt enkelt. Finns det en risk att det uppstår spänningar? Vi hörde det i inslaget att det också finns ett mått av misstänksamhet mellan de som har varit kvar i Somalia under alla åren och de som nu kommer tillbaka. Vad är risken för, för motsättningar där? Jo, det var så att den här FN-planen om hur Somalia ska övergå från, från övergångsregering till en, till en fast regering var byggt på att, att klaner ska välja fram representanter till, till parlamentet och det ledde till att många somalier som är ursprung härifrån Europa betalade sig mycket pengar till de här klangubbarna och det ledde till att de har fått och därför har det blivit en intern konflikt om angående om det här att, att somalier utifrån med pengar har lyckats muta de klangubbarna och fått de här parlamentsposterna helt enkelt. Vi ska strax fortsätta samtalet om utvecklingen i Somalia men först vidga perspektivet för det går inte att förstå vad som har hänt och händer i Somalia utan att också titta på omvärldens roll från grannländerna i regionen till de stora internationella aktörerna FN och EU. Sedan den spektakulära och direkt sända amerikanska landstigningen i Somalia för 20 år sedan och det lika dramatiska tillbakadragandet ett knappt år senare efter nedskjutningen av två amerikanska Black Hawk-helikoptrar har mycket av det internationella samfundets inblandning och försök att mäkla fred snarare underblåst motsättningar och konflikter istället för att lösa dem. Hur de internationella aktörerna kommer att förhålla sig till Somalia i fortsättningen har därför stor betydelse för om det nya hopp som nu har väckts också ska kunna omsättas i varaktig fred och stabilitet. Grannländerna, Etiopien och Kenya är nyckelspelare och på senare tid är det framförallt Kenya som har märkts av. I september invaderade flera hundra kenyanska soldater den somaliska kuststaden Kismayo för att jaga bort Al-Shabaab-melisen från trakten nära den kenyanska gränsen. Jag ringde upp journalisten Moriti Motiga vid tidningen Daily Nation i Nairobi för att få ett kenyanskt perspektiv på invasionen och Kenias relation till Somalia. Kenya has actually never attacked any of its neighbors, It has never launched a war of choice. And what has emerged out of Somalia is just something that a security threat within Kenya. And so inevitably, after a very long time, Kenya had to act to do something about it. Moriti Motiga betonar att Kenya aldrig har angripit sina grannar. Men med den islamistiska Al-Shabaab-gerillan på sin tröskel och efter flera attentat, mord och kidnappningar på kenyansk territorium hade Kenya inget val. Den livsviktiga turistnäringen var hotad, liksom sjötrafiken till Kenya på grund av piratattacker. Hamnen i Kismayo, södra Somalias huvudort, var Al-Shabaabs största inkomstkälla och ligger bara 25 mil från gränsen till Kenya. Så i september invaderade den kenyanska militären formellt under den afrikanska unionens styrka Amisoms flagg för att driva ut Al-Shabaab från området och i praktiken upprätta en slags ut utmed den somalisk-kenyanska gränsen. Vilka avsikter Kenya har på längre sikt är ännu höllt i dunkel, men spekulationerna går i en riktning, berättar Moriti Motiga. är att Kenya att... Have an administration installed that is hostile till al-Shabab så so att även when Kenya lives, they hoppet it left behind alllies till Kenya which will then klipa al Shab away från activitet i jubilandet in the satt. Kenia kommer att vilja se en administration i södra Somalia som håller al-Shabab borta. Men vad betyder då Kenias inblandning för den nytillträdda somaliska regeringens möjligheter att utöva kontroll i hela landet? Moriti Motiga påpekar att det saknats en fungerande centralmakt under åren av konflikt i Somalia. I praktiken är regionerna mer eller mindre självstyrande, och det är också vad man eftersträvar här i den södra Jubaland-regionen. Men det är förstås en svår balansgång, fortsätter Motiga. The center of course is never happy when The I Somalia handlar det mer om vem som har den militära makten. Den gruppen blir också den styrande i regionen säger den kenyanska journalisten Moriti Motiga som bevakar Afrikas horn för en av Östafrikas största tidningar The Daily Nation. I Kenia finns ett utbrett stöd för invasionen i Somalia, hävdar Motiga. Men samtidigt ökar spänningarna mellan kenyaner och somalier, dels flyktingarna och dels de etniska somalier som finns i Kenya sen tidigare och idag är kenyanska medborgare. En rad sprängattentat som misstänks har utförts av Al-Shabaab har utlöst våldsamma hämndaktioner mot somalier. Det hörs allt oftare från så president Kibaki som andra politiska ledare att det är dags för flyktingarna att återvända. Som mäktigt grannland och hemvist åt den största somaliska flyktinggruppen, över en halv miljon människor, spelar Kenya en central roll för utvecklingen i Somalia. Men Kenya är inte ensamt. Det är många aktörer som vill ha med ett finger i det somaliska spelet. Och om de ska lyckas måste de sluta pracka på sina egna lösningar och lyssna mer på somalierna själva, säger Moriti Motiga och riktar bland annat en udd mot den största biståndsgivaren EU. I think the European Union and other multilateral institutions would be well advised to listen more to what the Somalis themselves feel, the Somali government feel that is needed to advance the process of uh, moving the country forward and trying to uh, remove it from the bracket of failed states. My name is Alex Rondos, and I am the special representative of the European Union. Greken Alex Rondos är sedan snart ett år EU:s särskilda representant för Afrikas horn och han har just återvänt från en resa i Somalia och pratar om stora framsteg om män från en absolut bottennivå. It is by no means good. It's just a lot better than it was. Mogadishu is a much safer town than it ever was in the last 10-15 years and we're seeing other parts of uh, Somalia beginning To some Säkerheten är långt ifrån bra men mycket bättre än på länge. Och långsamt återvänder någon form av normalitet till delar av landet berättar Alex Rondos. Han håller med kritiker som hävdar att omvärldens agerande har bidragit till att försvåra istället för att främja freden i Somalia. En viktig läxa av det förgångna är att vi inte kan välja vem vi vill stödja, säger Alex Rondos. In Somalia, the primary task is to arrive at a system of government that is deemed to be representative and inclusive of as much of the country as possible. In other words, you don't go in and pick sides, you bring people together. And I think that's one huge lesson that's been learned. Vi måste nu medverka till att landet får en ledning som inkluderar och representerar så stora delar av Somalia som möjligt. Och till varje pris undvika fortsatt splittring mellan olika grupper, klaner och intressen, säger Alex Rondos. Och efter att de stora aktörerna, USA, FN och EU, delvis har drivit olika och emellanåt motstridiga intressen, är det viktigt att vi nu samlar oss bakom ett och samma budskap. Det är att the international community itself speaks with one voice och kooperas closely so attomalys themselves see a united international community that wants nothing more than just simply the stability and development of Somalia. Den största utmaningen nu är att säkra freden på lång sikt, säger Alex Rondos, och lyfter fram fungerande samhällsinstitutioner och rättssäkerhet som de främsta förutsättningarna och ett område där EU kan ge värdefulla bidrag. Det handlar om att bygga upp ett fungerande polis- och rättsväsende. Först då kan ett nödvändigt freds- och försoningsarbete komma igång i det somaliska samhället som har trasats sönder av interna konflikter. Det behövs utvecklingsinsatser, hälsovård, utbildning, försörjningsmöjligheter. Och det behövs ett diplomatiskt arbete för att bygga nya relationer med grannländerna och skapa förtroende och stabilitet i regionen, säger Alex Rondos och redogör för den meny av mekanismer som EU kan sätta in i Somalia. Men samtidigt kritiseras EU för fördelningen av biståndet där en större del går till militära aktiviteter, till exempel piratbekämpning och militärutbildning och en mindre del till civila insatser. It's a very fair observation. But we need to be very clear. So long as there's no security, there won't be any development. So the more security there is, the more development there will be. Det är visserligen en relevant synpunkt men vi måste vara tydliga här. Utan säkerhet, ingen utveckling. Det sa Alex Rondos EU-särskilda sändebud för Afrikas horn som jag talade med efter en senaste resa till Somalia i veckan. Och En längre version av originalintervjun kan ni komma att kunna höra på vår hemsida under sverigesradio.se. Här i studion finns våra gäster Sara Bargadle, egenföretagare, Abdirahim Hassan, student, med, båda med rötter i Somalia, och Marika Fallén, tidigare ambassadör för Afrikas Horn. EUs särskilda representant talar om säkerheten som en förutsättning för utvecklingen, men vad behövs för att åstadkomma säkerhet i Somalia, Marika Fallén? Ja, återigen så krävs förtroende och försoningsarbetet är då en förutsättning för det. När vi talar om säkerheten så är det lätt att bara tänka på den militära säkerheten. Och det här nämndes också polisen. Polisen är en del av säkerhetsapparaten i Somalia. Rekryteringen av den nationella säkerhetsstyrkan– har varit snäv även det vill säga, i förhållande till de olika klanerna. Och utplaceringen av eh, den, den säkerhetsstyrkorna har också varit begränsad beroende på rekryteringen. Eh, det är viktigt att utbilda en, en säkerhetsstyrka eh, men det är också viktigt att bygga upp andra former av eh, lokal säkerhet där eh, byinvånare är delaktiga i, i sitt eget skydd. Sara Bargadle, vad kan de internationella aktörerna göra för att stärka säkerheten i landet? Jag tycker att de ska stödja i regeringen direkt. Liksom. Man kan höra att regeringen har ingen möjlighet att stärka för säkerhetsgrund och finns i pengar. Ingenting som de har just nu. Och jag tycker att det är säkerhet man kan ha när man har ekonomi att man kan betala militären som alls soldater man ser varje månad eller varje dag att de har inte fått lön nästan fem månader någon som inte fick lön hur ska han ta hand om säkerhet det är väldigt svårt men jag tror man ska samarbeta direkt i regeringen inte bara att man pratar på ekonomiska sättet, det moraliska sättet man ska stötta i regeringen Stötta regeringen av det Hassan är det, det som gäller? Jag tycker att stötta själva att staten ska stöttas tycker jag är väldigt viktigt men som Marika säger så, så vet du när regeringen och staten är byggd på armén är byggd på klaner och, och det är väldigt svårt då att försöka få en, en armé som är väl för folket istället för klanerna. Och som Sara Barchalle sa innan också att, att soldater får inte lön. EU har satsat på att utbilda armén och poliser och etc. Men var, när jag var där så var jag personligen lite rädd för soldaterna som var höga på katt och är, som inte hade fått lön på 5-6 månader som, som gick runt och rånade folk på vägarna ut i många, jag pratade med de som jobbar inom transporter i, som transporterar gods från söder till norr berättade att de blir rånade väldigt ofta utav eh, somaliska eh, soldater eh, på pengar, dels för att de inte har fått lön och jag har träffat jättemånga soldater som inte får lön och eh, det Väldigt, det, det är en svår utveckling om, inte, om EU bygger själva staten. Varför kan de inte då se till att att det, går, det, går till, det går lön, att alla får lön till sitt arbete? Och, och för att, för att Somalia, ska gå, Somalia ska komma ifrån det här problemet så måste man se till att fixa allmän värnplikt. Det är inte svårare än det. Regeringen måste börja komma ut till alla somalier, både ut i diasporan och i, i landet, och börja se till att alla som är över 18 eller över en viss ålder går in. Vänplikten och då blir det att armén och polisväsendet etc. Blir en, blir en för hela folket istället för en klan. Mm. Marika Fallin, vad säger du om EUs ansvar här? Man utbildar militärer men sen eh, släpps de in för våg och eh, blir rånare, som vi hör här. <laughs> Nej, men det eh... Den uniformerade personen i Somalia har lågt renommé kan man säga. Där just därför att med utebliven lön så har man också tagit rätten i sina egna händer och rånat och plundrat. Det gäller både såväl militären som polisen. Men EUs utbildning handlar om att just introducera mänskliga rättigheter, disciplin– förväntningar, ansvar hos eh, uniformerade personal, i det här fallet soldater. och EU arbet, samarbetar här med Afrikanska unionen och AMISOM och andra aktörer på, på EU, naturligtvis somaliska regeringen för att eh, de utbildade ska inordnas. Vad som nu gäller i att de här, den här EU-utbildningen har skett i Uganda den måste fortsätta ske i Somalia så att det finns eh, hela säkerhets Uppbyggandet så att säga, sker i Somalia och framförallt att man utvecklar... och Det här är regeringens ansvar, en säkerhetspolitik som folk har förtroende för. Mm. Vi har ju hört i inslaget och, och man hör ofta om problemen med att omvärlden har dikterat för mycket hur man ska lösa konflikten i Somalia, Sara Bergadle. Hur ser du på det? Har, har omvärlden blandat i för mycket? Ja, jag tycker det. Jag tycker det att man blir helt förvirrat, fastän jag bor i Sverige och man tittar i Somalia vad som händer. Däremot, man behöver hjälp utifrån i landet men däremot somalierna själva måste forma hur... Vi ska ha fred. Hur ska vi bygga i landet måste komma från inne i folket. Man ser många som reser, i EU eller Turkiet, eller vad som helst. Och man bygger i gator, och man bygger i landet, men, men det händer ingenting. Liksom. Och så tycker jag att man ska hjälpa direkt i regeringen, och regeringen ska jobba med folk, och själva Somalien ska forma hur ska de ska bygga i landet. Hur de ska jobba i konflikter. Hur de ska ta hand om varandra. Hur man ska hjälpa med somalska kvinnor som våldtager nästan varannan minut. Det är också en del grupp som man aldrig pratar om det där. Det finns mycket men jag tycker det är helt förvirrande att man ska blanda så mycket men man ger jättelite. Men när du pratar om att ge pengar direkt till regeringen samtidigt hör vi också om den enorma korruption och stora delar av bistånd som just har gått direkt till ledningen har försvunnit. Ja det har försvunnit men inte det här nya regeringen faktiskt. Och, eh, vi kan se vad de kommer att göra. Det liksom. Men vi kan inte bara säga att det här före regeringen som hade corruption och alla pengar har försvunnit och allting. Men det här regeringen har lovat att folket ska vara med och pengarna man ska ha koll. Och då tycker jag att vi ska lita och kolla. Mm. Eh, Abdi Hassan, hur, hur ser förtroendet ut för andra länder och internationella organisationer som verkar i Somalia? Jag var, jag, var, jag faktiskt förbi ett ställe där Sida den projekt i Moedish Och jag ville gå in och kolla och prata med någon där Och se hur går det, wow så här, Jag är från Sverige och är Sverige som hand om det och jag betalar skatt och, men, men jag fick inte komma nära Tvärtom blev jag bemött på ett väldigt aggressivt sätt Och sa att jag ska gå härifrån, ta bort din kamera, ta inte bild Och, och så och jag, blev, jag gick därifrån helt enkelt så Jag tror jag hoppas på att, att Somalia ändrar, ändrar riktigt istället för att ta stöd av EU, istället för att kolla mot andra länder och bilda kader i andra länder tycker jag. för Som vi vet i Latinamerika och i, Sydamerika, i Brasilien så har man vänt sig mot EU. Mm. Marika, du, du har ju varit nära inne i den här processen och förhand, följt förhandlingar och deltagit i dem på nära håll. Nu när vi har ett nytt läge, en ny ledning, vilka är de stora misstagen som man måste undvika? Ja, den nya ledningen av parlamentet framförallt skulle jag vilja säga behöver ta ett ansvar för att det är politik som utformas också och omsätts i praktisk handling. Och att det finns en idé om vilka resurser Somalia har själva och kan mobilisera själva. Här talades tidigare om telekommunikationssektorns framgång och det finns så att säga, möjligheter att beskatta viss del av en framgångsrik företagsamhet det finns lukrativa hamnar som också kan generera resurser. Så det, och sen kan man då se i vilken form ska stöd utifrån kanaliseras till den politik och det ansvar som regering och parlament eh, har tagit på sig. Sen är det en annan del och det är att vi talar om en federal regering som inte har... An, –där det inte finns strukturer för den federala staten. Det nämndes här också om eh, Kenias ambition– att, –eller önskemål om att ta en bufferdregion. Här kommer vi kanske se en ny region växa fram. Men problemet är att och den största utmaningen– –för regeringen och parlamentet det är att komma fram– med –en ny konstitution och hur ska den federala staten se ut– –och hur ska ansvarsfördelningen eh, gestalta sig. Tack, Marika Falen. Ja, vi kommer förstås att fortsätta följa den politiska utvecklingen i Somalia som trots alla problem låter mer hoppingivande än på många år. Men när det gäller de nära banden mellan Sverige och Somalia är det ju framförallt en annan fråga som har fått stor uppmärksamhet under hösten. För vi ser ju fortfarande effekterna av de förödande krig som under drygt två decennier har slitit sönder landet, kostat över en halv miljon människor livet och splittrat familjer. Nu har en del av dessa familjer möjlighet att återförenas i Sverige och Migrationsverket räknar med att närmare 30 000 somalier kan komma till Sverige där de har en nära anhörig som fått uppehållstillstånd. Så innan vi avslutar dagens samtal undrar jag hur man ska förstå de här olika rörelserna. Å ena sidan svensk somalier som återvänder till Somalia och å andra sidan de somalier som kommer hit. Sara Bergade, vad säger du om det? Jo, jag tycker det är... Om föräldrar som bor här och en del är kvar i Somalia. Det, det, varför kan man inte de kan vara eniga och flytta hit till Sverige? Det är ju det är klart. Kan man inte säga att du får du tillbaka till Somalia. Jag tycker det är helt fel. Och somaligasper som vill flytta tillbaka. Det, det var en hur de vill ha tillbaka. Det är ingen som säger du måste tillbaka. Liksom. Eh, och det är många som inte vill tillbaka heller. Och det där hänger i friheten. Tack Sara Bergadle och tack också Abdi Hassan. Ja, som vi redan har berättat är det här programmet del, av, eh, del två av ett större projekt där vi på konflikt fördjupar oss i mötet mellan Sverige och Somalia. I det första programmet som sändes i september i år fick vi lära känna två svensk-somaliska familjer som på grund av kriget i Somalia och flykt till Sverige splittrats mellan de här två länderna. Delar av familjen har fått uppehållstillstånd och lever i Sverige medan resten av familjen är kvar i Somalia eller Kenya eller på andra platser i Somalias närområde och väntar på att kunna återförenas här i Sverige. Det rör sig alltså inte om nya flyktingar utan om flyktingar som flydde från Somalia när konflikten var mycket mer intensiv och som redan har fått uppehållstillstånd här och nu väntar på att kunna återförenas. I det förra programmet lärde vi bland annat känna Hassan Ali Fara, vars familj väntat länge i Nairobi på att de svenska migrationssystemets kvarnar ska mala färdigt. Konfliktslåten Colin och Ivar Ekman sökte för ett par veckor sedan upp Hassan igen i en förort i Stockholm. You know, if I get the chance, I'm a worker, but I don't have chance because I don't have stable life. No wife. No Hassan Alifara öppnar porten till ett stort garage i Tensta och leder oss in i mörkret. Jag är en hårt arbetande man, säger han. Jag skulle få så mycket gjort om jag hade ett stabilt liv med min fru och mina barn. Hassan leder oss fram till en skåpbil som står parkerad en bit in i garaget. Det är en bil han lisar för budfirman han startade för några månader sedan. Men affärerna går trögt. Bilen står mest still. Och han använder den just nu som förvaringsutrymme. Yes, come on, good lady, come follow me. Vi häver oss in i bilen. Där inne ligger tre svarta sopseckar fulla med kläder. And this is the jackets which I am preparing for my kids, but it's summer. This will be okay now, but if it gets colder, it will be cold. Yes. <laughs> it's for your, uh, for the girls. For the girls, yes, all for the girls. And the for the boys are here. Byxor, skjortor men framförallt jackor till barnen så de ska klara den kalla svenska vintern. Vi sätter oss i bilen och åker mot Hassans lägenhet i Rinkeby. Han bläddrar bland papper. Senare på dagen ska han på SFI undervisning. Har yes. Do you have homeworks and things like that? Yes. Do they tell you what yes, to do? Yes, have homework Some, yes vård, att må bra och hålla sig frisk. That is the healthy. The, what kind of food is be good for healthy? Det är viktigt att vara frisk, må bra vill alla människor. Ja. Yeah. Vad är viktigt för att må bra? Det är viktigt att må bra och äta nyttig mat, no. att dricka vatten och att sova. You yeah, never that, att sova Hassan. Ah, <laughs> uh, that's, that's why I've come learning for the sova. Jag har inte sova mycket. Ja. Yeah. Hassan sover inte, äter för lite och oroar sig konstant för att han ska ordna ett bra liv åt sina barn. Något som han påminns om när vi passerar några nybyggda lägenhetshus i Tensta. Is it different Tensta än Kiby? Ah, uh, for me it's man something, but I like Tensta because Tensta they have got some uh, new building like this. Right. So since they uh, uh, uh, nu i landet. Jag vill välja en av mina barns bra hus- och en bra funktionsnedsättning- för att bli glada- och att förlåta- det som de har blivit i för lång tid. Här i Tensta finns nya lägenheter- och det är så jag skulle vilja ta emot mina barn. De kommer ju vara nya här- och har varit med om mycket svårt. Så jag vill ge dem en bra lägenhet- och bra möbler, säger Hassan. Men samtidigt, utmaningarna för honom är många- vilket inte minst märks när vi kommer hem till hans lägenhet- där hans lilla rum är fullt med kuvert och dokument. Det är fullt med räkningar, vissa oöppnade- och Hassan visar hur mycket han betalar för skåpbilen till budfirman- som inte alls drar in så mycket pengar som man hade hoppats att den skulle göra- allt här i Sverige handlar om att betala, säger de. Men samtidigt bland alla dessa jobbiga papper ligger några som gör honom mycket lycklig. Yes. Det was we have. This uh, the cover, and then they started here, and I think that one is the lady which they have rejected, uh, which was grown up. They told me. And think. this is... For oh, is it? No, this is Malion. Yes, Malion is the youngest one. Bevilja permanent position. Yes, and, and this that, one and is this was, the permanent. Uh, I'm going to show you the other one. It's, uh, this was just a few days ago, uh, the 2nd of November, yeah? Yeah, absolutely. That uh, w When she was uh, decided, when she took the decision. So I'm very happy about this. Everything is now, looks like under control, inshallah. Hassans familj har fått sina ansökningar om uppehållstillstånd godkända av Migrationsverket. Alla barn utom ett, dottern Fardosa, som hunnit fylla 18 under den utdragna ansökningsprocessen. Hassan är lycklig. Det syns tydligt på honom att den stora oro som hängt över honom nu är på väg att lyftas. Det enda som återstår är att faktiskt få hit frun och barnen, vilket i och för sig inte är så lätt. It Stockholm, Familjen ska flyga från Nairobi till Stockholm för mer än 5 000 kronor per person. Pengar som Hassan inte har. Men det och lägenheten och budfirman och vinterkläderna i soppåsarna som än så länge bara räcker till hälften av barnen allt det är problem som Hassan är säker på att han kan lösa nu är det glädjen som är det viktiga hans egen och hans barns What did your children say when you when you called them after you got the papers I'm going to Sweden I'm there <laughs> so like Because you know the place where they are living vi ska till Sverige, ja, så jublade Hassan Alifaras barn när de fick höra att deras ansökningar om uppehållstillstånd hade godkänts av Migrationsverket. De tror att allt kommer att bli bra här, att de kommer få allt de behöver, sa alltså Hassan till konflikts Ivar Ekman och Lotten Kolin. I motsats till Hassan har Mohammed Wahile i Helsingborg och hans familj, som vi också har hört om här i konflikt, fortfarande inte fått lämna in sin ansökan. Det har med Migrationsverkets språkbruk skett en förskjutning av 8000 ärenden som skulle ha behandlats i år till, år till nästa år. På grund av att ambassaderna i Nairobi och Addis Ababa inte haft kapacitet att ta hand om alla ansökningar. Vi kommer som sagt att fortsätta följa dessa familjer och deras vidare öden i både Kenya, Sverige och Somalia här i konflikt. Med det är dagens program slut men besök gärna vår hemsida. Där finns mer att läsa om dagens ämne och där hittar ni också vårt förra program i serien om Sverige och Somalierna. Adressen är Sverigesradio.se. Nästa vecka blir det ett helt annat ämne. Då handlar det om korruption med fokus på Indien och Kina- Följ med Kajsa Boglind som var på plats när det nybildade antikorruptionspartiet Am Admi höll sitt första möte i New Delhi, i ett Indien där politiken på alla nivåer genomsyras av omfattande korruption. Hör hennes reportage här i konflikt om en vecka. Kajsa Boglind var också producent för dagens program, tekniker var Jari Henninen och jag heter Daniela Markvart.